Я взагалі нічого не знаю, бо мене лякає майбутнє, і я перестав покладати на нього надії. Постійно переживати теперішнє як драму. Щодня бачити його в різноманітних гримасах нудьги, суму, болю чи миттєвої радості втомлює. Мені подобаються думки про самогубство, хоча я прекрасно усвідомлюю, що ніколи на це не зважуся. Мені подобаються такі думки, бо лише в них я віднаходжу виправдання своєї неприкайності, меланхолії, приреченості жити таким чином, а не по-іншому. Один дуже суворий світу і до себе румун стверджував, що цю чашу треба спити до дна. Я це розумію, але не уявляю, наскільки довго це триватиме. Якщо людину постійно називати свинею, то рано чи пізно вона захрюкає. Самонавіювання той зашморг, яким людина виправдовує свою віру в долю, свою слабкість перед нею, це страх із призмаком фаталізму, який приймає всі можливі удари та поневіряння життя, приймає покірно, як мавпи, гіпноз удава. Інколи я думаю, що це світський різновид, що правда жалюгідний і нікчемний, християнського страстотерпіння, велич якого продемонстрували рівноапостольні князі Борис і Гліб, коли добровільно прийняли смерть від убійників, аби не чинити зла. Для мене ж це можливість взагалі більше не бути, ніби перебування у світі, це такий собі невдалий проект, альтернативою якому міг би бути проєкт інший. Скажімо, можна було бути карасем і жити в одному з диких озер. Фактично я йду на усвідомлене самогубство, але не шляхом накладання на себе рук. Перерізані вени у теплій ванні, зашморг на шию, стрибок під вагон метро чи падіння з пішохідного мосту в Дніпро – ці думки для мене вогидні, а через пасивний, як би сказали любителі спорту чи фізкультури, спосіб життя. Жодних лікарів, жодної ранкової гімнастики чи пробіжок ранковим лісом, жодного раціону в харчуванні, жодного надмірного стеження і служіння своєму нікчемному тілу. Зрозуміло, що такі думки гріховні, бо вони передбачають нарікання на своє народження, життя, країну, на власне соціальне чи суспільне становище і батьків, які тебе народили. Інколи я думаю, що таким людям слід було заборонити продовжувати людський рід. У котре переконуюся у правдивості спостереження Канта, що перед тим, як зважитися на зачаття дитини, батькам необхідно зрозуміти всю вагу відповідальності. Інакше вони без волі новонародженого пустять його у світ, у якому нова людина стане приреченою на гіркоту страждань. До теми ще я можу згадати греків. Режим афродізія, тобто діяння афродіти, та зачаття – ця тема цілком традиційна та заснована на уявленні про те, що еутекня, тобто добре потомство, Може з'явитися лише за дотримання певних застережливих засобів. Той, хто зачатий у блуді, буде нести на собі його знаки не лише тому, що діти схожі на батьків, але й ще тому, що їм передаються властивості. Акту, завдяки якому вони з'явилися на світ, достатньо згадати хоча б рекомендації Аристотеля та Платона положення про те, що статевий акт, спрямований на продовження роду, вимагає особливих турбот та ретельної підготовки, і з тим, щоб досягнути загального стану тіла та духу сприятливого для вироблення або закріплення в індивіда якостей, що повинні наситивши собою сіменну родину, проявитися в зародку інакше. Кажучи, йдеться про те, що себе слід формувати як про образ майбутньої дитини. Тільки з нормального може початися нормальне, а з ненормального ненормальне. Ого, це можна було би записати до вершин силогізмів схоластики? Все могло би бути по-іншому. Бажання смерті і усвідомлення неможливості її пришвидшити –